Насонов вбачав істинний зміст боротьби Брячеслава з Ярославом у претензіях Полоцька на ключові позиції на одному з відгаложень шляху і зварях у греки, так званому Вітепському, який з'єднувався із Західнодвінським. Очевидно, на той час Полецьке князівство становило доволі значну військову силу. І тривала конфронтація з нею не входила в розрахунки Ярослава. На користь цього свідчить його незвичайна, як для переможця, згідливість. Адже Бречислав не тільки не був покараний за пограбування Новгорода, а й отримав два ключові міста на важливій магістралі. У 1023 році до перебігу політичних подій рішуче втрутився брат Ярослава Мстислав, який доти сидів на далекому тмутараканському столі і, здавалося, зовсім не переймався пристрастями, що кипіли на Русі. У руських джерелах Мстислав огорнутий ореолом билинного богатиря. Посмертний його панегірик – Сповнений симпатії сучасників. Літописець із захопленням повідомляє, що князь був хоробрий у битвах і милостивий до своїх підлеглих. Особливо ж любив дружину, для якої не шкодував ні майна, ні їжі, ні пиття. Під 2022 роком повість минулих літ. Розповідає про поєдинок Мстислава з косоцьким ханом Редедею, з якого відважний князь вийшов переможцем. Допомогла йому в цьому начебто матір Божа, за що він пообіцяв збудувати у Тмоторакані церкву Святої Богородиці. Тим часом реального Мстислава ми практично не знаємо. Передусім, не можемо впевнено відповісти на запитання, ким він доводився Ярославу – єдино братом чи братом лише по-батькові. У літопису з приводу цього немає чітких свідчень. Стаття 980 року повістці минулих літ говорить, що Рогнеда народила Володимиру чотирьох синів. Ізяслава, Мстислава, Ярослава і Всеволода. Із подальшого тексту дізнаємося, що у Володимира був ще один син на ім'я Мстислав від другої чехині. Отже, один із Мстиславів, старший за Ярослава, інший молодший. І схоже на те, що саме з цим молодшим довелося Ярославу зіткнутися в боротьбі за батьківську спадщину. З приводу цього в літопису міститься цілком конкретне зізнання самого Мстислава Тмутараканського. Зазнавши невдачі під час спроби оволодіти Києвом, він зрештою погодився з тим, що у Ярослава на нього більше прав. І послав Мстислав по Ярослава Глаголя. Сяді в своєму Києві, тиєсі старший брат. Не виключено про те, що у Ярослава взагалі був лише один брат Стеслав і саме молодший. У переліку 12 синів Володимира Мстислав стоїть на сьомому місці тоді як Ярослав на третьому після Вишеслава і Ізяслава. Напевно, не випадково під час розподілу князівських столів Мстиславу дісталася далека і малоприваблива тмоторакань. Коли б він був старшим за Ярослава, то безсумнівно був би посаджений на один зі старих князівських столів руської землі. Його врядування у далекій Тмотаракані, якщо не брати до уваги легендарні відомості про протиборство з ханом Редедею, лишилося фактично поза увагою хроністів. Не надто рятує ситуацію і повідомлення візантійця Іоанна Скіліци, якому згадується якийсь сфенг, відрекомендований як брат Володимира. Він брав участь у придушенні заколоту в Кримській Хазарії у 2016 році.